מזמור כ"ג, <מזמור>, מזמור לדוד. אדוני רואי, לא אחסר, בנות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינהלני. נפשי ישובב, ינחני ומעגלי צדק למען שמו. גם כי אלך בגיא צלמוות, לא אירה רע. כי עתה עימדי, שבטך ומשענתך, המה ינחמוני. תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, דשנת בשמן ראשי, כוסי רוויה. אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי, ושבתי בבית אדוני לאורך ימים.